«Якомога більше спілкуйся з обдарованими людьми, щоб живитися їхнім розумом і талантом. Вони не завжди прилюдні, часто затінені іншими. Розумний стає позаду, щоб бачити все, що діється спереду, а дурний стає попереду, аби його всі бачили». Настає день, коли ти вже не годен бути вчорашнім. Ти той, що й був, але неначе перейшов через вогонь і щось у собі спалив. Для мене той день нічим не був визначальним. Та коли я цілився в сарничку, що завмерла в паркій полуденній імлі, ну голос прошептав, ти не вистрілиш. Я натиснув на гашетку, але стрілу не було. Лише цоркнув бойок. Царна обернула до мене голівку. Я ще раз прискалив око і смикнув гачок. Вінчестер німував. Тоді я пронизливо свиснув два пальці. Звіря зламалося в ногах і живою бритвою протяло серпанок туманцю. От і відстрілявся, мовив я сам до себе і поволік зброю за шлею. Раптом згадав, учора під вечір, коли ми спускалися з хребта, я посковзнувся і вдарив рушницею об камінь. Може, через це вона й заїдає. За вечерюю розповів чану Бао про свою притичину. Вона втомилася, розраїв мене китаєць. Таке трапляється. Нічого, завтра буде як нова. Ні, не буде, подумав я з незнайомою полегкістю. Чан Бао поворожив над моєю зброєю, і вона знову била сильно і точно, та я до неї більше не торкнувся. Буває, що мисливець живе, а стрілець помирає в ньому. Буває, мружив перегамент повік Чан Бао, чи то від диму, чи то від жалости до мене. Я добув у Тайзі до кінця місяця і з першим вивозом шкур дістався до моря. Цілий день обникував крихітний порт, а коли посутеніло, присів коло руїн маяка. Старий доглядач варив юшку на камінному приступі. Древній маячок був, гунявив дідо. Все люди дежнє ваклали. А тепер... Норд-Ост покрешив його на крупи. Мушу живим вогником блимати, доки не знайдеться майстер, аби новий змурував. Я б міг, вирвалося в мене. Назавтра челядник з портової контори сам мене знайшов. Береся маяк мурувати, то муруй. Що для цього треба? Лопату і цемент, сказав я. А матеріали? Хіба мало тут каменю і піску? І дерева, скільки мореного, мокне у воді? Так я підрядився муляром. Колись у Магаданській відсиці Помагав полоненим німцям будувати вокзал. Добра була школа. Кочолівцем черкни якийсь проект для порядку, Просив начальник. На стіні висіла картинка, Видерта з часопису, Вітрячок у степу. Можу, ось такий маяк вам вимурувати, – сказав я. І електрику не треба підводити. Сам собі накрутить. Вітру тут вистачає». Начальник вилупив очі. «Валяй, коли не шутіш. Я не фіглював. Я ревно тулив камінь до каменя, зшиваючи зернистий граніт з чорними, облизаними морем валунами і білим мармуровиком. Вежа росла, – Ряхтіло на сонці, як рахат лукум. Наспів час і для електричного приводу. Колись у Котласі ми майстрували динамомашину з естонцем Ярве. І я добре затямив оту роботу. Тепер відтворив її сам. До оглядового містка настелив східці з Модрини. Її наприбивали до берега цілі тераси. Лопасті вітряка я оббив мідними пластинами, і на кожному рамені закріпив ліхтар. Це була моя маленька хитрість. Проти сонця розкрилля вітряка сяяло золотим хрестом. А вночі, вночі моряки перепитували, що то за хрест світиться над бухтою Анни. І начальство телефонувало з центру, тривожно цікавилось. Йому пояснювали, який хрест, то лопасті вітряка, що сам себе освітлює. Распредложені є. Моїх зверхнхів у порту хвалили, а мене потягли в Мурманськ. Адмірал у золотих погонах показав на кам'яний обрив. «Вимруй і мені такий маяк, аби я в безсонні ночі міг його бачити з цього вікна». На столику лежала шахівниця. «Якщо бажаєте, він буде схожий на всю туру», – сказав я. «Бажаю!» – радів він, як дитина. І я вивершив для нього таку вежку, що нагадувала середньовічну. Вони підняли над нею червоний прапор, але все не надто її спотворило. Мене чи топак пак мої руки передавали з рук у руки. Я вгадував забаганки морського панства і робив для них тязьки. Вони змагалися у вигадливості, щоб якось вирізнити свій сірий закурний портовий терен. Хтось замовляв маячок-факел, хтось бочечку, хтось гармату, хтось ліхтар, хтось яблуко, хтось рибку чи ще яку химеру. Нерідко вони просили примуцувати табличку маяк такого, іменний маяк. Для них то була розвага, а для мене – робота. Не гірше і не ліпше за інші. Та головне – вільна. Я все робив справно, розтікався уявою і вправлявся в майстровитості. Жоден мій рукотвір на морських кручах не повторювався. Та була в них одна, спільна і на перше око малопомітна ознака – хрест. Я викладав його в мурі з осібного слюдовика, що в суху погоду сірів, як і інше каміння, зате зволожений морським вітром чи дощем, виразно проступав на стіні хрестом. Це добре помічали моряки й рибарі. Злостивці казилися, та що могли вдіяти, коли під час накликаних інспекцій кам'яниця звично сіріла – а відтак, обдута салоним бризом, знову відкривали очам хрест, і мандрівці зворушно підносили до чола три перстя. Я мандрував країною, як вільний маляр. Мав дах над головою, свіжу рибину на столі і нескінченну музику моря у вусі. Що ліпшого може бахти людина без імени, без житла і родини? Так я дістався до Маріуполя, і одного прекрасного дня навідав мене Томновидий неголений чоловік Вам поклін від Захаріоса Оголосив він, не вітаючись Від кого? Не вірив я його голосу На складеному папірці тремтіли рядки, написані кепською російською Дорогий брате, вже чотири роки Я марно шукаю тебе І тут помогло Незрадливе море, бо морем і новини швидше ходять, ніж суходолом. Захаріус писав, щоб я цілком довірився чоловікові з листом. Він усе залагодить, аби доправити мене до Греції, бо його, Захаріуса, судна стало возять звідси метал. І щоб я ні на мить не сумнівався, це ж так просто побачитися за якийсь тиждень-другий. Замаячив і мені в далині Нечеканий маячок Я зважився, бо Що мені було втрачати Ніщо не прив'язувало тут А надто серце Я був кріпаком Все ще без документів При посадовцях морфлоту Потураючи їх дорослим бавкам Так діти з піску ліплять замки А сі моїми руками Ліпили собі пам'ятнички Подивися на свої щоденні клопоти згори І побачиш, які вони мізерні, яка марнота Вивільняй час від клопотів для справ, що дають духовну розраду Роби не з утомою, не через силу, а з душею Нехай усе, що ти робиш, буде служінням, маленькими дарами Не має значення кому І тоді твої насушні труди «Сповніться новим змістом, новою легкістю, і ти утвердиш себе на своєму місці».